i zabal sareko gozen maila. Gauzan ere bai onan IPA lan bai eta hegoaldeangingo baizira hainbat mobilizazio larun bat honetan. Bai e, azkenean kobitgoerak e, bueno, den hori eragin digu eta urteroko mobilizazioari zalantzarik gabe ere.eta Ararduraz jokatze arren ba, urtengo formatua aldatu aldatu behar izan dugu eta e, eta ideia herri herri eta auzo auzo e, Bilbon elkartzen garen guztiak elkartzekoa da E, ja da, egoaldean berreundago gehi baina herri gehiagotan antolatuko dira mobilizazioak, mobilizazio ezberdinak, mitzakateak, mosaikoak, elkarretaratzeak, manifestazioak. Baina denok e, arrasaldeko bosterdietan, ba, bueno, plaza beteko dugu eta, eta argiz beteko dugu bidea, e, asmoa delako, ortengo urtean e, presoen etxeratze prozesuaren bide hori, eta denok egin behar dugun bideo hori argitzea delako, Eta, bueno, esan bezala, bai honan bueno, ere, bai, e, ba, bueno, e, inguruen tan argizatuko da bidea, mila pertsonatik horak eman dute izena, eta espero deguna da, ba, bueno, urtero elkartzen garen jende guzti horrek ere mohiltzatzeko aukera izatea, eta behar beharrezkoa zaigun aktibazio hori irudikatzea. Asko ipatzen da, Ipeak Eusko Alegian, Jerezik Aranbururen balintzapeko askatasuna, zehktan da, Eusko ere, Espainiak gestatuak, Mugimendu pau-sutipiak ere egin ditu azken urtea honetan. Bai, batez ere, bueno, azken aste eta ilabetetan, eh, egia da Espainiaren gobernuak, bueno, hurbilketa batzuk emandituela, gradu progresio batzuk emandituela, guretzako oso garrantzitsuak e, direnak, baina e, iruditzen zaizugu pertsonetxelatze prozesuan dagoen biderako pauso txiki batzuk besterik ez direla. E, batez ere senideei motxila handi bat kentzen diotelako, e, bidai luzeak egiteko horrek ekartzen duen sufrimendua e, lehuntzen duelako, baina positiboak eh iruditzen zaizkigu eta horrek ere irakusten digu bideo honen edotu nelonen amaieran argi bat badak Ola, eta, bueno, e, presoak etxeratzeko prozesua bide bat badagoela. Hori bai erakutsi dute, eta horrek horri eusten diogu, legeak ezartzen duen bidea e, ardezaten, azkenan eskatzen duguna da, salgozponezko e, espetxe politika bertan bera geratu, eta legeak ezartzen dituen e, pausuak jarraitzea. Gradu progresioen bitartez, e, baimenen bitartez, eta ezkenean etxeratze prozesua e, bururaino eraman ez. Gogoan dituzun zenbakiak, zenbat aldaketa edo mugimendu izan diren? Orotara gerturatuak, e, gutxi gora bera bat preso izan dira, Euskal Herriko kartzeetan ogoita no, bost besterik ez daude, Espainiar Estatuko kartzeletan egun eh, da irurro gehiataz hortzi preso daude, eta egun eh, zazpi lehen graduan. Lehen gradua oso erregimen eh, zorrotza da, eta eta euskal presoen kasuan lehen kartzelagunetik azken egunera jartzen dituzten erregimena eh, ez, e, bere legeak ez hartzen du, behin behin epealdi labur baterako den erregimena eh, dela, baina euskal presoen kasuan eh, bere zigor osoa erregimen eh, horretan betetze, betetzen du ez, eta egun eh, da preso horreindik erregimen eh, eh, horretan daude